Та ну ж бо кажіть, що ви вийшли заміж за лікаря. Нарешті Ніна могла насміятися за весь похмурий ранок. Ой, я умру. Ви комік, Леро. Ви геніальний комік. Новина. Це не правда? Засяєвать щастя підбадьорений залицяльник. Я так і знав. Правда, Леро, правда. Я навіть прізвище змінила. Як? А так, дивіться афіші, їх уже друкує Главкіна прокат. У головній ролі Ніна Ващенко. А незабаром у Москві з'явиться ще одна афіша. «Значить таки...» Він знову витирав з пітнілого лоба. «Значить...» «Нічого не значить. Ми з вами були і залишаємося вірними друзями, адже так?» «Так, але...» «А тепер ходімо кудись. Я не виношу цього могильного коридора». Може, в буфет? Дякую, щойно пила каву в метро. На повітря не хочете? З вами. Ходімо. Вони вийшли в сад. Тут не було ще ні рожевого цвіту, ні бджолиного гудіння. Яблуні, як і Ніна, жили передчуттям чогось нового, давно очікуваного. Скажіть, будь ласка, запобігливо спитав Дзиндра, яка дальша доля нашої групи? Не цікавились? Ні то я вам скажу, — шепотів таємниче, — нас розформують. А тоді? Що тоді? Ова! Мене це не цікавить. Дзиндра зітхнув і заздро сказав, «Щаслива ви!» Звичайна банальна фраза. А Ніна задумалась. «Щаслива ти!» Чи щось схоже до цього сказав їй Андрій, коли вона виходила з дому. І це й повторив те саме. Та чи справді це так? Чому Андрій вважає, що тільки йому боляче? Чому він гадає, що її шлях стелиться до щастя? А може навпаки, від щастя? Чому Дзиндрі здається, що досить йому добитися самостійної постановки, і його залисини завтра ж лавровий вінок? Яка це дурниця? Яка помилка? Боже, як їй хочеться жити в цьому прекрасному місті, мати свій затишний куточок, своє спокійне місце в житті, свою чесну і чисту сім'ю. Не буде цього в неї, не буде ніколи. Будуть радощі й страждання, втіхи та муки, знахідки й розчарування, вічна дорога, вічне поривання до ефемерної, нереальної, неіснуючої мети, бо дорога, яка не має кінця, немає й певної твердої мети. Є тільки пошук, тільки погоня і втеча. Втеча від себе самої. Ніна не стала пояснювати це своєму співбесіднику. Дзиндра навряд чи зрозуміє і збагне. І саме через те ніколи не матиме самостійної постановки. А хоч і матиме, пуття з цього не буде. Леро спитала несподівано. «Ви увечері вільні? Для вас? Приходьте в театр на украдене щастя. Я буду одна. З величезною радістю». Ніна поверталася до метро Пушкінським парком, повз пам'ятник поетові, оточений білокорими березами, мов дівочим хороводом, повз медичний та політехнічний інститути, повз чиюсь молодість і чиїсь мрії. Заслужений артист республіки Сергій Петрович Шафран приплентався додому після вистави. Почувався дуже стомленим. Скинувши важке драпове пальто та піджак, розстебнув комір сорочки і, тримаючись рукою за груди, прилів на тахту. Серце колотилося хапливо. Варто б прийняти валідол або випити краплі, які завжди є в жінчині аптеці. Але не хотілося ні турбувати дружину, Ні рухатися самому. Серце йому досі не дуже дошкуляло. Але сьогодні і вистава чомусь тяглась нескінченно. І роль насилу давалась. І капусний ліфт у їхньому будинку знов зіпсувався. Довелося чим чекувати на шостий поверх пішки. Була інша причина, Що заставила серце заслуженого артиста Битися понад норму. Тільки но вийшов на сцену, як відразу ж помітив у першому ряду партеру свою колишню студентку Ніну Ковальчук. Шафран за сумісництвом вів у театральному інституті клас акторської майстерності. Сьогодні він грав препогано, ніяк не міг зосередитись, а після вистави довго сидів у своїй акторській вбиральні, повільно розгримовуючи та старанно масируючи обличчя. Ждав. Але Ніна не прийшла. Роман з Ніною не був схожий на інші його пригоди. Дівоча цнота і душевна чистота 20-річної студентки, її справжній неабиякий акторський хист, її щире захоплення ним, як актором і людиною, вразили і причарували шафрана. Розрив з Ніною був для Сергія Петровича глибокою драмою, яка його приголомшила і спустошила. Але рвати треба було. Іншого виходу не бачив. Правда, у необачному запалі він пропонував Ніні одруження,